Іван Багряний. Людина біжить над прірвою. Роман. Журнал Дніпро, номер 6-7 за 1992 рік. Читає Валентина Дуб. Моїй любій дружині Галині Багряній, уродженій Тригуб, єдиній моїй опорі в цій страшній людській пустелі, присвячую і навіки цю книгу дарую. Автор. Розділ перший. А вони хрестили дитину. Хата гойдалася від гремотіння страшних вибухів. Сама твердиня Бога лежала перед їх похололими душами, розтрощена й обернена в руїни. Недавні струнке чудо архітектури розстрелі вищевилася вона проваллями й хаосом брил, перемішаних з кістьми. Зяяла і димилась і сходила чадом, прибіжище душ людських, символ могутності і святості, неспалимої купини, непорушної сили і вічного покою, надія і підпора всіх стражденних і обтяжених, ця, як і інші і інші, сходячи чадом, оберталась у прах. В апокаліптичному гуркоті чорної цієї доби відчаю, що для багатьох була напророченим біблійним кінцем світу, зруйновані й спустошені самі, як і все навколо, вони п'ялися над безодною і заливали її п'янкою трутою, і гатили її піснями, і засипали її зухвалим, блюзнірським, отчайдушним сміхом, щоб не завити раптом у чорну безвість над проваллям жаху, здичавіння, жорстокості і смерті, щоб не вибухнути раптом пекучими слізьми безнадії, тягучим криком загубленого, руїнами заваленого, безпритульного, до краю осамітненого людського серця. Максим, господар дому цього і батько дитини цієї, Сидів біля столу, і замість бавити і припрошувати гостей, дивився задумливо на пляшки, а вухом услухався десь поза тілом, туди, на вулицю, в світ, що глухо гомонів. Дивився і нічого не бачив. Усе зливалося в одному сліпучому образі. Не би хтось крутив фільм, спроєктований на сліпучий екран». І зупинився саме на цьому місці. Син сонячного Палермо, чи, може, Венеції, син далекої легендарної Італії, витиснутий геть із колони, що катилася бруком і в якій він ішов автоматично, обзюв сонце і увесь світ, і це чуже незнайоме місто, невидющими від гарячки очима, і опустився на парапет». Він дотягся до нього, до парапету при бульварі, як сумнамбула, тягнучи рушничку за багнет, порозквашені перемішаній зі снігом грязюці, і опустився на лату того парапету, напівпритомний, до кінця виснажений. Широко витріщеними і невидющими очима він дивився просто перед себе і мотав головою. Порепані уста його обкипіли кров'ю, мотав головою і зрідко висував язик, і смужка крови гойдалася, звисаючи з порепаних уст. А проти нього став товариш його вірний, теж безмежно виснажений, але ще притомний. І вибиваючись із решток сил, поривав свого друга туди, вперед, до вітчизни, туди, куди вони всі йдуть, падаючи і знову встаючи. «Аванті! Аванті!» повторяв він уперто з тихим відчаєм. Він сам спирався на рушничку і хилився, як билина на вітрі, що ось-ось упаде. «Аванті!» Він благав, наказував, кепів з і слізьми, вабив, просив. «Аванті!» Але друг його лише мотав головою, облизуючи криваві уста. Він навряд чи чув будь-що. Вже готовий. Він отак пройшов через міста і села України, незнаної і теж легендарної для нього землі, але вже до Італії, до свого прекрасного Палермо, мабуть, не дійде. А над усім — сонце. А по розквашеній багнюці, проходячи насквізь місто, Мимо бульвару сунеться безкрая лавина таких самих приречених, друзів і товаришів. Вони хитаються, але ще повзуть тупо і автоматично, як мовчазна і велика сіра отара. То відступа змучена і до краю пригноблена, побита морозами, тифом і жахом італійська армія. «Аванті!» — вибивається із сил вірний камрад над конаючим другом — «Аванті!» Ось цей образ стоїть в очах Максима і ніяк не може погаснути. Перед очима сіро обличчя і мотається кривава смужка, а в вухах жалібний клич «Аванті!» Двоє людей, забутих усіма і нікому не потрібних, серед чужого міста намагаються перемогти агонію, з останніх сил балансуючи над прірвою загибелі. Власне, намагається перемогти один, а другий уже готовий, лише непритомно мотає головою, переступивши вже однією ногою демаркаційну лінію між буттям і небуттям, між світлом і тьмою. В голосі його друга відчувається здавлене ридання, що ось-ось може прорватися непоправно і безнадійно зливою сліз, чоловічих сліз риданням людини, що зривається в чорне провалля. Тоді до них підійшов третій. Він увесь час стояв осторонь і спостерігав цю сцену. У ватяній куфайці, в розхристеній сорочці, взутий у ганчев'яні бурки із старими калошами поверх, цей третій підійшов по волі і став перед двома, Широко і твердо розставивши ноги в сніговій грізюці, син цього міста і цієї землі. Стояв і похмуро дивився на того, що метав головою, а тоді вийняв пляшку із шкіряної торби, яку тримав під пахвою, відкоркував її і простяг тому непритомному, простяг до самих хвуст. «Пий», — промовив чужою для італійця мовою. Але той тільки відвернувся від перешкоди, що торкнулося уст, і далі мляво мотав головою. Тоді третій наблизився щільно, взяв дебелою рукою італійця за голову, притиснув її до себе, розщепив йому силоміць зуби і уставив пляшку в уста. Дав йому ковтнути раз, удруге, втретє, а тоді пустив. Кривава смужка обірвалася лишившись на пляжці. Непритомний син легендарної Італії заморгав очима, в яких зажевріла іскра життя. Глибоко-глибоко зітхнув, поволі витер уста рукою і подивився на свого камрада і на невідомого чужинця. «Аванті! Аванті!» загукав шалено його камрад, як то гукають на коня, що почав зводитись, щоб не дати йому знову впасти. «Аванті!» «Так», — задумливо повторив третій, — «Аванті, брат». Він знав це знамените слово і повторив його з притиском, услухаючись у його таємничий могутній зміст, якийсь особливий у його власних устах. «Аванті!» Нещасний помало слухняно звівся на ноги і, хитаючись, обіперся на плече друга. А друг хапав невідомого чужинця за поли, дивився в його очі своїми очима повними сліз, чоловічих сліз. І не знайшовши, що сказати про лебедів ламаною мовою, ми з Палермо, з Палермо, і раптом, не маючи чим винагородити, схопив за руку і потряс її з усієї сили, вигукуючи: "Є «Е viva, е Україна!" А далі, боячись, щоб його друг не впав на парапет, замитушився вкладаючи його руку на своїй шиї. Похитуючись і тримаючись один за одного, вони пішли. Власне, один повелік другого, а третій лишився. Нахмурений, він стояв і замислено дивився у тим двом смішним мушкетерам, поки вони не загубилися в сірій лавині.